«Ну, може, хоч фотографія у тебе є?» «Моя?» – здивувався майор. «Та на чорта мені твоя, прости господи!» – вона знову перехрестила рота. «Твоя парсуна і так переді мною, хлопця твого!» Микола Пилипович спочатку заперечливо похитав головою, але потім згадав. «Є!» Він видобув з кишені картонну книжечку з гербом. Петрове посвідчення забути у курці і відкрив, немов би перевіряючи, чи на місці фото. Покажи, владно простягнула руку баба Кабачиха. І майор показав їй посвідчення, дбайливо прикриваючи пальцем назву організації, що його видала, та номер. Малувата, зітхнула стара. Ну та нічого. І не встиг Микола Пилипович хотямитись, як вона вже вправним рухом своїх грубих пальців перехопила у нього лейтенантського документа. А тільки й сказав майор, та вона вже відійшла до комода і прилаштувала там свою здобич під свічником. Потім, на дозвіллі він дійшов висновку, що баба його загіпнотизувала. І справді, не могла ж стара жінка рухатися швидше, ніж досвідчений з задовільних фізичних кондицій, принаймні так свідчать щорічні тести, і зовсім ще не старий працівник. Але так чи інок кабачиха вже відійшла від комоду в куток, коли Микола Пилипович нарешті отямився та зіскочив зі стільця. «Іди сюди!» – покликала стара, немов побачивши спину, що гість звівся на рівні. Проходячи повз комод, він уважно придивився. Назву організації на посвідченні затуляв віск, що натік на свічник. Цікаво, чи встигла її прочитати стара? «Скоріше за все, ні!» – заспокоїв себе подумки Микола Пилипович – Навряд чи без окулярів вона здатна щось прочитати. «Ну, де ти там?» «Іду, іду». Десь полилася вода, розбиваючись об залізний посуд. Коли майор підійшов до баби, та простягнула йому двома руками невеличку мисочку. Постав там біля фотографії. «Обережно, не розлий». Микола Пилипович повернувся до комода і прилаштував мисочку з водою так, щоб вона прикрила номер службового посвідчення. Чорт його знає, який у старої зір, а краще, щоб зайвого не побачила. Тут на комоді, серед свічників іконок, бруднуватих пляшечок, пучечків трави та вишиваних серветок, Посвідчення з печаткою виглядало дещо сюрреалістично. Сонце, пробиваючись крізь невеличкі вікна, кидало свої промені на весь цей натюрморт і виблискувало на глянцевому папері Петрової фотографії. «Завіси запни!» стара вже опинилася поруч. Вона взагалі робила все напрочуд швидко, так само швидко, як і розмовляла. «Ага», – не зрозумів Микола Пилипович, – «завіси, кажу, запни там, на вікні, бо я так нічого не побачу». І поки він виконував це розпорядження, баба Кабачиха вже запалила свічку-свічнику та видобула певно з шухляди аркушик паперу, записаний з двох боків густо-густо. Як не придивлявся майор, не зрозумів навіть якою мовою цей напис. А стара вже скрутила з папірця щось на кшталт великої цигарки, бризнула на нього з темної пляшечки та запалила від свічки. При всіх цих незрозумілих маніпуляціях вона бурмотіла під носа слова так само швидко, як і першого разу. І так само нерозбірливо Був собі чоловік Жовна, мав він дев'ять жінок З дев'ятої восьмо З восьмої сьоми З сьомої шосту Шостої п'яту З п'ятого четверту З четвертою третю, з третьою Другу з другою Одну З одною жодну Папір в руках Горів рівним вогником немов смолоскип Він тобі друг Раптом обернулася вона до Миколи Пилиповича Ага Думай про нього та дивися на фотографію. Микола Пилипович слухняно витріщився на Петрове посвідчення. Він і правда подумав зараз про колегу, але зовсім не по-дружньому. Цей йолоб десь завіявся, а тут йшла справжня робота, і кожне слово треба було запам'ятати. Тому ще одна голова зайвою не була б. «Ну, нічого, нічого, він ще потанцює, Дон Жуан Колгоспний». Буде знати, як не виконувати розпорядження начальства сучий син. Стара тим часом припинила бурмотіння, дочекалася, поки догорить папірець у руках і кинула його у воду. Попіл поплив у жерстяній мисочці, наче зграя чорних лебедів. Стара уважно дивилася за його рухом. Микола Пилипович теж. Але раптом. Чорні лебеді почали набратися водою і один за одним тонути, втрачаючи форму та осідаючи на дні неестетичною масою. Ой-ой-ой, баба Кабачиха похитала головою. Що там? Вона ще раз похитала головою, немов у великому розпачі. Що случилось? занервувався майор. Погано з твоїм хлопцем. Зовсім погано. Почки одбілі. Які там почки? Пороблено на нього. Стара явно була шокована результатами свого ворожіння, і це справляло враження. Как е пороблено на смерть? Ці слова, що прозвучали зразу за танцем чорних лебедів у мисоці. Навіть на звиклого до всього майора справили враження. «На смерть?» – повторив він. Ну, дай Боже, і не на смерть, але присушили його крепко. Він тепер буде, як цуцик за нею ходить, а якщо його від неї забрати, то може й померти. «Від кого?» – не зрозумів майор. «Від тої, що присушила». «А хто це?» «Я звідки знаю?» – розвела руками баба. «Та такого гарного хлопця могла присушити перша ліпша у нас». Вона придивилася до Петрового фото. «Диви який. Він тут у тебе офіцер чи що? Щось я не розберу». Микола Пилипович оттямився і швидко вхопив лейтенантове посвідчення –